أعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات عمادنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله All Lord, please, och saffijuhu annahu och annahu sahalil umma Allah ma salihu sallihu Muhammad. sahbihi All till Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon Guddum värd dirkan utom Allah wa och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam är hans tjänare och hans sändig jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken den enda individ som vill sig leda från den är den som är vill medan den som Allah sallallahu alaihi wa ala väljer att vägleda kan absolut ingen vill sig leda. Allah sallallahu alaihi wa vilket vi har nämnt vid flera olika tillfällen att Allah vill inget annat än det bästa för oss det bästa för människor Allah subhanahu wa ta'ala vill ge oss möjlighet att gå tillbaka till honom, lida honom, följa honom därför skickade han profeter och sändebud vilket står ut med all svårigheter i livet för att kunna förmedla hans budskap subhanahu wa ta'ala och när Allah subhanahu wa ta'ala bestämmer någonting för sina eh, tjänare så är det inte mycket som vi har att välja. Eh, igen, och, och vi ser inte egentligen det goda i den. utan vi bara ser det tillfälliga som, som signalerar till oss att det är någonting dåligt. Men det som gömmer sig bakom. Det är alltid någonting som är bättre för oss. Men det är Allah wa som har sparat undan. Eller eh, gjort det hemligt för oss att inte se meningen och innebörden. Allah wa säger i Koranen, vilket vi har ju snackat om väldigt mycket nu i de, i de dagarna. Och vilket vi ska göra egentligen för att om man inte vi pratar om det som händer. Eller det tillfället som är berör den muslimska nationen idag. Vilket är eh, pilgrimsfärden. Eh, resan till Mecca. Att utföra hajj. Att göra sina plikter. Vilket är en del av islam. När vi säger en del av islam. Yani islam bygger på fem pelare. Om man ska bortse hajj, och bortse zakat, och bortse fastan. Vilket kommer en gång om året. Zakat kommer bara en gång om året när man har räknat ut sina pengar. Och hajj likadant, och fastan likadant. Då har vi inte mycket kvar av, av religionen. Förutom salat och trosbekännelsen. Vilket man tror. Men egentligen religionen är religionen i hela sättet som man behandlar människor. Allah wa säger i kapitel 22, kapitel al-hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nämner meningen med hajj för att man ska nämna Guds namn. Om man bara tittar på själva Koran-versen لي, äh, för att ska de ska bevittna det som är till nytta för dem då tänker man på automatiken. Ja, oh, Allah menar dem som gör hajj. Allah menar de som har tagit sig från hela, hela världen. Från hela världen. Subhanallah. Tänk att människor från hela världen. Vallfärda. Ägnar sin tid. Har ägnat hela året för att förbereda. Möjligt oss, möj, möjligtvis är det för oss här i Sverige. Man förbereder sig en vecka. Tio dagar innan man packar sin väska. Men det är bröder till oss. ...som har samlat i hela sitt liv... ...i Pakistan, i Afghanistan... I, ...i alla de här fattiga länderna... ...i Asien, i Malaysia... ...de spar inte bara ett och två... ...de spar i flera år... ...för att kunna eh, ha möjlighet... ...för att kunna utgöra eller utföra hajj... ...som Allah subhanahu wa ta'ala... ...för deras del är det en livsresa... ...för vår del kanske är resa som man planerar... ...en månad eller två månader innan... ...alla människor åker iväg... ...till ett och samma ställe... Alla människor gör en och samma handling. Alla människor gör en och samma sak. Och det är välfärden för Allah. Subhanahu wa ta'ala. Och detta är kallelsen av profeten Ibrahim. När Allah subhanahu wa ta'ala en gång i tiden sa till Ibrahim. Kalla människorna till hajj. Då kommer de att komma gåendes. Ibrahim hade det bekymret att hur ska min röst nå människorna? Han befann sig i Mecca, det var tomt. Och vi känner till, när Ibrahim a och historien, om man eh, läser Koranen så förstår man att Ibrahim a blir beordrad av Allah subhanahu wa ta'ala, att ta sin son ta sin fru och lämna dem på ett ställe, ett ödelagt mark. Inget vatten, inga växter, inga djur inga människor, ingenting överhuvudtaget. Det enda som fanns, det är jord eller sten och det är luft något annat fanns det inte och Allah subhanahu wa ta'ala eh, tog eller lät Ibrahim ta sin son vilket han har väntat på hur länge som helst och den här sonen precis som ni säger att jag har min son med mig någon annan som har sin son med sig man förstår innebörden av barn. När ett barn är som ett litet hjälplöst barn. Då är det ett litet barn. Men sen när ungen börjar springa runt omkring och vara till hjälp. När ungen kommer upp och börjar hjälpa sin egen far. Så blir Ibrahim beordrad blir Ibrahim beordrad att slakta eller offra sin egen son. Han fick den i drömmen. Och det kom inte dilemman, många ser det som ett problem. Där kommer det stora provet från Allah som, wa och det som profeterna ser i dröm, det är verklighet. Det är verklighet. Det är ingenting som det är upp till dem. Om du ser att du eh, gör någonting i drömmen, det är upp till dig om du gör det eller inte. Men det här är profeterna. Så vad är det hans son sa till honom? Det är bara för att kunna komma in i, i hash Vad är det hans son sa till honom? Kallar jag äbda till för allmänheten. Åh oh far, och min far, och pappa, gör det som Allah subhanahu wa ta'ala till alla beordrat dig. Ja, ni tänker vem som helst i hela världen. En pappa som säger till sin son, jag har fått till uppgift att göra följande. När det är en sån här handling på automatiken kommer barnet att säga nej, gå nu, gör du, bara gammal farbror du vet inte vad du gör, du bara drömmer du hittar på saker men vad är det den här sonen sa Ismail och far och min pappa gör vad du blir beordrad för att komma upp till den nivån det kräver väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket process som har hänt innan Ibrahim salam, tar hand om sin son lär honom tawhin, lär honom allas namn, lär honom allas äh, egenskaper, lär honom attributer lär honom sin egen berättelse med sitt eget folk med sitt eget folk Lärde honom att Det säger sig själv Det är ingenting som vi har läst i koranen Men Ibrahim måste ha berättat för sin egen son Jag tillhörde en familj Jag tillhörde folk som dyrkade stenar Och jag hade bråkat med dem Och jag hade vägrat Och jag hade tagit sönder deras statyer Och jag hade flytt från dem De vill bränna mig Allah wa räddade mig från elden jag satt i elden och det var de bästa dagarna som jag haft enligt, enligt islam så känner vi till de bästa dagarna som profeten Ibrahim alaihi salam hade. Det är när han var inne i elden. Varför? Allah subhanahu wa ta'ala var med honom. Allah lät inte elden röra honom. Allah lät inte elden skada honom. Allah lät inte elden skada honom. Så att det är den akida som han har givet till sin son det är det som är tanken. Det är det som är meningen. Det är det som är vitsen. Att vi ska lära oss när vi tillträder hajjmonaden. När vi vet om att mamma ska till hajj, eller fabron ska till hajj, eller grannen ska till hajj, eller tjejken ska till hajj, eller äh, ja, högsta fabron i kabila ska till hajj och så vidare. Så känner jag till, okej, okay, hajj. Vad hajj? Vad gör man i hajj? Vad är hajj? Vad gjorde Ibrahim a.s. salam, gjorde Ismail Varför kastar muslimerna sten på tre olika ställen? Varför samlas människorna där? Det är en lång historia som man måste lära sig. Och där kommer det Uppgiften för oss som muslimer, uppgiften för oss som troende, uppgifter för oss som är pappor, uppgifter för oss som är mammor, uppgifter för oss som stora bröder eller stora systrar, uppgifter för oss som är tjej i moskén, uppgifter för oss som undervisar koran i moskén, att lära barnen just de här tillfällena. Ibrahim Aleyhisselam, vad är det han gjorde? Eh, Ismail, vad är det som hände med honom? Vad gjorde Ibrahim Aleyhisselam när han kom tillbaka? Vad gjorde hans mamma? Hon sprang eh, sju gånger fram och tillbaka totalt. Sju gånger. Det är det som muslimerna nu åker mellan Asafah och al -Marva. Det var två olika Uh, Berg, så att säga, små bär, som hon uh, sprang mellan de här två. Det var nätförsback mellan de här två. Det är därför muslimerna går nu mellan Asafa och Almarva. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss och säger: Innan Asafa och Almarva säger: Micah, för att du är härlig, jag ger har beordrat detta till oss. Visa barnen Abrahams uh, plats. Ibrahim alaihis salam, maqamu ibrahim Vad är det som finns där? Varför finns den där? Varför Allah subhanahu wa ta'ala bevarar detta? När de åker till mina, mina, mina, mina musdalifah, när de går till hajj, vad är det som händer där? Det är det som är tanken människor som åker från hela hela ljudklotet fattiga människor, Wallahi de som har varit där, eller de som har jobbat där förstår precis vad jag snackar om, Wallahi jag har sett människor där som har åkt från Asien Allah subhanahu wa ta'ala är mitt vittne Jag tror inte de hade En limpa bröd på, på en hel vecka att äta Jag har sett dem Wallahi de sover på gatorna Wallahi de sover på gatorna Bokstavligen Sover på gatorna Subhanallah De åker dit bara för att göra den här hajjresan För att kunna utföra sina plikter Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska göra det Profeten sallallahu alaihi wasallam har lagt regler Hur, på vilket sätt vi ska göra det han säger, Här måste vi lära oss, den som kan ta sig dit. Ta sig dit är inte bara att kunna ha flygbiljetten dit sen är det färdigt. Allah tar hand om mig. Nej, ta sig dit genom att kunna åka dit. Lämna sin familj här, att kunna ha pengar. Att de ska kunna överleva. Frun ska betala hyran, frun ska kunna ha pengar för att klara sig. Barnen ska ha tillgång till allt som de behöver. Och nu snackar vi om flygplan som åker på. på en dag så är man hemma. Innan så åker man på flera månader. Så det är därför man är stata'a ilayhi sabila. Den som kan ta sig dit. Så det är det som är tanken. Vad är det som händer under Arafa-dagen? Vilket inträffar in Allah nu på måndag. Vad är det som händer? Vad är det sallallahu Mohammed wasallam har snackat om det? Det är det som är tanken mina dyrbara syskon. Hajj är tillfälligt för att visa alla människor tillfälligt för alla människor som är i skolan nu på måndag, inshallah att berätta, visa eh, informera sina, sina medmänniskor i skolan på arbetsplatsen, i gatorna, i biblioteket på oavsett var man befinner sig varför människorna samlas där säg, det är den största samlingen av människor största samlingen av människor det finns ingen annan samling på hela jordklotet där alla människor samlar, vänder sig dit till ett och samma ställe. Har exakt samma kläder. Ingen skillnad. Ingen skillnad. Wallahi många shayyuk man har sett subhanallah. Bland annat sheikh Muhammad Hassan och sheikh Bin Baz. Allah subhanahu wa ta'ala var barmette över hans fräl. Jag har sett sheikh Bin Baz utan sina vanliga kläder. Man känner inte igen honom. Man känner inte igen honom i haramkläder. Sheikh Mohammed Hassan var likadant. Många andra tjur, man känner inte igen dem. Varför? De är lika klädda som alla andra. Sover på samma ställe som alla andra. Gör exakt samma sak. Den största samlingen som visar. I islam finns ingen nationalism, i islam finns ingen rasism, i islam finns ingen skillnad, i islam finns ingen som är bättre än någon annan utom i akida och sin koppling till Allah subhanahu wa ta'ala. I, isla I islam när imamen säger Allahu Akbar, en imam är böneledare med fyra miljoner människor, fyra miljoner människor bakom honom gör exakt likadant som honom i grund och botten för det uttalande som profeten Muhammad SAW sa innan man imam imamul yutamma med. det där uttalandet när man tar det många muslimer i dagens läge vad tar de det som? de tar den att imamen är till för att man ska följa den och det är bokstavligen med andra ord vi bara sätter den inom fyra ramar imamen i riktningen i salat man ska följa honom men det här, det här är grunden Sen måste vi också följa honom när han står på minbar och säger frukta Allah och hand om era barn ta hand om era hjälp till vi ska också göra som han säger det är inte bara i salat det är det som är tanken tanken är väldigt stor, men vi begränsar oss själva vi gör det svårare och svårare för oss själva precis som vi läser i koranen Allah wa berättar för oss i koranen om israeliterna banu israeli Musa säger till sitt folk Allah beordrar er att slakta en ko. Vad är det de gjorde? Vilken färg? Vilken storlek? Vad gör den? Vad finns det? Komma med ytterligare och mer och mer och mer information vilket gör det svårare för sig. Gör någonting så gör det direkt. Imamen finns där för att leda honom. Salaten är grunden. Om vi ska följa honom under salat då måste vi också följa honom i, i vårt vanliga liv. Och det, det är det som är tanken. Så en imam i Mekka som är böneledare, han är böneledare för nästan fyra miljoner människor som vänder sig till ett och samma ställe subhanallah. Och vad kallar en och samma gud? Allah subhanahu wa ta'ala läser en och samma bok eh, Koranen, gör en och samma du'a så det är det som är Allah subhanahu wa ta'ala säger manafi Nu är det de som är där för att bevittna någonting som är till nytta Ska vi begränsa koranversen? Nej, alla muslimer oavsett var de finns i Falkenberg eller i Stockholm eller i Mekka, eller på Alafah-platsen, för att få nytta bevittna något som är till nytta Vi bevittnar den dagen Vi bevittnar den dagen i Falkenberg yani Vi ser, vi bevittnar denna dag i Falkenberg Vi bevittnar själva dagen Arafa dagen Okej, okay, vad är det vi ska göra? Göra du'a till Allah subhanahu wa ta'ala. Vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, oavsett vad man säger ting, vad, vad är det någon säger? Frukta Allah, vi är igen fadili. Yani, frukta Allah, vi befinner oss i heliga dagar. Yani, säg någonting som är till nytta. Yani, någonting som är till nytta, inte bara där. Även här. Så att Allah subhanahu wa ta'ala... Svär vid den här dagen, vilket inträffar på måndag. Vi sa det igår på Minbar Allah subhanahu har till säger: Vår kärhid, Abu Havaj, han säger att uttalande. Shahid alltså bevittnare, det är fredagen. En, en dag som är fredag, den bevittnar. Vårmershud, den bevittnas. Den ena som bevittnar, den andra bevittnas. Så det är den som är och det är av för dagen. Bevittnas av alla de här människorna. Som vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. För Allahs skull. Allah blir glad över att se människorna. Samlas på ett och samma ställe. Samlas på en och samma samling. Gör dua subhanallah. Den bästa dua som man kan göra dagtid. Det är under Arafa dagen. Den bästa dua som man, ska, man kan göra under tid, Det är Leilatul Qadr. Den bästa eh, dag. På hela året, den bästa dag på hela året allmänt, det är för dagen Den bästa dag på hela veckan, det är fredagen. Så den bästa månaden på alla månader, det var Ramadan. Den bästa platsen på hela platserna, det är Mecca. Den bästa människan av alla människor, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Så att man måste lära sig och hantera de här dagarna. Vi talade igår, och väldigt kort, det var för att vi gick in i ett annat ämne. Och det var barnuppfostran och, och, och, och ansvaret som vilar över våra axlar. Den här ava dagen som Allah s'pannat alla säger: Eller jag kommer till läkemedlingen. Den dag som vi kallar för Jaumul Kamal Den, den fullbordade dagen, den kompletta dagen. Dagen då Allah s'pannat alla kompletterade religionen. Ava-för-dagen, det, det är den dag som Allah s'pannat var nöjd med oss och var ditt och läkemedlingen. Jag accepterar det. Jag är nöjd med ett islam som är religion för er och att Jag Allah subhanahu wa ta'ala fullbodade eh, hans gåva över oss ja, ni, vad finns det bättre subhanallah en dag som har alla de här egenskaperna, en dag som man gör då och Allah subhanahu wa ta'ala accepterar det, en dag då Allah subhanahu wa ta'ala nedstiger i det sättet som är tillämpat honom subhanahu wa ta'ala och är glad och säger till sina änglar kolla, kolla mina tjänare kolla mina tjänare de har kommit från vårt enda ställe de är dammiga, de är trötta man ser tröttheten på dem de har kommit hit, och så frågar han änglarna hadisen är lång, vad vill de? vad fruktar de? och han vet, han är allvetande och han vet, vad vill de? vad fruktar de? elden har de sett den? nej, de har inte sett den men de har hört talas om den så säger Allah till änglarna tänk, om de hade sett den då, då säger änglarna då hade de fruktat den ännu mer vad är det de vill? Vad vill människorna? Ja, när de har kommit hit De har kommit hit i grund och botten De åker Allah subhanahu wa ta'ala I rädsla för hans straff och I hopp om det som Allah subhanahu wa ta'ala har hos sig själv Så att, Vad är det de söker efter? Paradiset Har de sett det? Nej, tänk om de har sett det Då kommer de att fråga efter den Och, och önska sig den ännu mer Så vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till englarna? Och Jag har även som vittne. Att jag har givit dem förlåtelse. Och Allas rahman när den kommer ner. Det kommer kanske inte bara ner till de människorna som är där. Om Allah subhanahu wa ta'ala ser att det finns någon. Oavsett vart. Jag ska inte nämna någonstans. Falkenberg, Stockholm eller Mekka eller Medina. Eller vad som helst. finns någon som kanske inte kunde ta sig dit. Som gör dua in från sitt hjärta. Som verkligen ens ögon rinner för att man ser människorna där, inte i avundsjukhet men för att man vill vara en av dem kunna delta det är det som är tanken mina dyrbara syskon, de här dagarna om vi kan fasta den dagen är perfekt för Allah subhanahu wa ta'ala skull varför, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam han säger Siyamu fastan under Arafa dagen jag önskar, eller jag hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ger förlåtelse för två års förlåtelse två års förlåtelse Allahu Akbar Det är två sanering Renhet för två år Och vem är det, vem är det som inte har begått synd På två år Den som säger jag har inte begått en synd ja, Förlåt mig men jag säger Han ljuger för att profeten wasallam ljuger aldrig Han säger Var en av Adams ätlingar Begår synd. Så är en sanering, möjlighet, tillfälle Subhanallah Så att och inte bara nog med denna. Man får förlåtelse. Men vad händer med dem som är Mekka? För att ta det parallellt. Allah subhanahu wa ta'ala låter dem gå tillbaka till sitt hem. Tillbaka till, sin till sina familjer. Tillbaka till sina barn. Tillbaka till sin arbetsplats. Tillbaka till det landet de har kommit från. Vad? Helt. Nåll Profeten det. Nåll ställ där. Propheten Muhammad s.a.w. han sa Man hajjalillahi walam yarfos A raja'aka yawmi waladethu umuhu den som vallfärdar för Allah wa ut Utom att begå skamfulla handlingar Dåliga handlingar Kom återvända hem Precis så som den dagen Ens mamma hade fött en Allahu akbar En bebis kommer ut från mammas mage Han är noll dagar gammal Många synder har han Ingenting Om när man har varit i hajj Och kommit hem igen Då kommer man hem i samma tillstånd Vad gäller synder med undantag. Och jag säger bara med undantag. Och ta ett stort sträck under undantaget. Om du har en skyldighet gentemot människor. Innan du har åkt på Hajj. Du har lurat eh, Hajj Ibrahim på hans cykel. Ja, då återstår den handlingen att lämna tillbaka hans cykel. Eller ersätta honom. Eller gå och söka tauba hos honom. Säg jag vill ha befrielse för den handlingen. Jag har gjort det. Allah subhanahu wa ta'ala ger förlåtelse för det som har med honom att göra. ni om du har missat en bön, om du har missat en zakat, om du har missat en dua, om du har slarvat, om du har tittat på en granne någon gång. ni alla sådana här synder som är mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Han förlåter dem. Men det som är mellan dig och människorna, det får du gott göra. Det är därför man brukar säga om... Om du ska begå synd så se till att komma ihåg dem. För att när man begår synd efter synd. Och när det har gått några dagar, några veckor. Så glömmer man bort. Subhanallah. Så att mina dyrbara syskon. Så det här är hajjdagen. Dagen efter. Subhanallah. De befinner sig i hajj. Och man brukar titta på den. Och jag är ganska säker att var en av oss. Kommer att följa det. på Till exempel i Zayatul al Quran Al-Karim kanalen, satellitkanalen korankanalen kanalen, som sänder live från Mekka, man ser subhanallah hela samlingen och den av oss människor som inte har varit på hajj tror att Arafa, Arafa platsen är själva berget som man måste klättra på har helt fel den kallas för Jebel och Rahma den kallas för Jebel och Rahma berget och barmätighet, men hela området kallas Arafa och har man befunnit sig under arafa dagen. under Arafadagen så har man gjort hajj om man har missat den ruckan den pelaren av hajj då har man missat hela sin hajj om man har varit där och inte har varit någon annanstans innan kommit direkt dit så har man gjort hajj så att mina delbara syskon vi måste lära oss se människor de kommer ner subhanallah och Allah subhanallah ta'ala säger min Arafat. här har vi en annan en annan Liknelse från Allahs subhanahu <versesley> wa ta'ala. där han säger för i det avfattning mina avfäten, för att du skulle ha zikra. jag man tänker, man brukar nämna sin egen far, sin egen farfar, far. sin egen Kabila, om man ska tänka på Kabila-mässigt. Man brukar nämna det väldigt ofta, väldigt mycket. Hela tiden, hela tiden, min pappa sa, min pappa gjorde, min pappa, ta det här barnet, min son bakom mig, oavsett vad han snackar med. Han kommer att relatera tillbaka. Min pappa, min pappa. Varför? Han ser sin egen pappa. Vad är det Allah SWT säger i den versen? Om ni lämnar Arafa-berget. Arafa-området. Och åker och ner. Fazgurullaha. Kazikrikum abarakum. Järni yani, nämn Allas namn så som ni brukar. Så mycket så som ni brukar. Nämna era farfäder. eller till och med lite mer. Så att man ska nämna Allahs namn. Man går och vilar sig i Muzdalifah. Och så dagen efter, subhanallah. Vad är det man gör? Det kallas för Jaumul Hadjul Akbar. Dagen efter, subhanallah. Då slaktar man, då slaktar man för Allah subhanahu wa ta'ala ett djur. Och det är det som kallas Idul Adha. Man offrar ett djur för Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammad sa istället: Han offrade två djur enligt hennes. Jag såg honom: Slakta två djur. han sa: Han sa: Det här för min familj och för min umma, för mina tron. Och han sa: Den som kan, den som kan så ska till att offra om du har möjlighet att göra offerlam Allah. nu för tiden kostade 550 i Somalia någonting på 700 eller 800 i, i uh, andra länder uh, jag tror det var 900 i, i Gaza det var något sånt, jag kan inte priserna utan tid. men var och en av oss klarar av att offra för Allah subhanahu wa ta'ala så att man ska göra det det här är sunna, sunnat Abina Ibrahim det, det är sunna av vår far Ibrahim alaihi salam, sunna av profeten Muhammad sallallahu alaihi order från profeten Muhammad sallallahu alaihi alaihi sallam Kunna göra detta subhanallah. Så det är det som är tillfälligt. Det är tillfället. Vi kan inte göra korbani som det kallas eller uthjia utom under denna tiden. Nästa gång vi kan göra det det är nästa år subhanallah. Om vi lever till det året. Om jag vill göra uthjia, om jag vill offra en lamm för min pappa som är död. Är det tillåtet att göra det? Nej. Det är inte tillåtet. Jag säger det inte tillåtet. Man gör uthia för de som är levande. Det enda undantaget är om min pappa innan han hade dött han hade sagt till mig Bilal se till att slakta en lamm i uthia för min skull. Då utför man hans vilja. För att han har sagt det innan. men inte efteråt. Det som kommer till nytta till den döda det är koranläsningen och goda handlingar och din dua som far eller din dua som son förlåt eller din dua som dotter det kommer till nytta så att om man har möjlighet att offra för Allah wa och så vad är det vad man brukar göra sen efteråt, kasta sten varför kastar man sten jo Ibrahim salam han kastade, han skulle offra sin son, han startade vid den första platsen där vi kastar sten och vad är det hände shaitan kommer till honom du är en gammal gubbe, du har sett din dröm du ska offra din son och börja Precis som sjajatan kommer till oss och börja säga olika saker. Du är en gammal gubbe och har sett din dröm, du vet inte vad du gör. Det här är ett litet barn. Så Ibrahim, han var så stark troende, vad gjorde han? Kastade sten mot sjajatan. Så stenen som vi kastar mot sjajatan, det är inte så att sjajatan sitter där och vi kastar sig. Det här är en, en symbolik, någonting som vi gör i liknelse, i åminnelse. Varför gör vi detta? Jo, för att, göra det, för att lära mig själv. Lära dem som ser det. Lära min son. Och sätt honom framför mig. Och säg titta vad människor gör. De kastar sten mot sjajitan. För att Ibrahim stenade sjajitan under den platsen. Så vi ska också stena den. Vilket lär oss. Och här kommer lärdomen. Oavsett vad sjajitan kommer att viska till dig. Kasta sten mot den. Kasta honom i vägen. Lämna honom. Lyssna inte på honom. Gör inte så som han säger. Han vill inte ha din nyttan som är till dig. Han vill ha nyttan som är han vill dra dig själv med honom. Så det är det som är tanken. Och så dagen efter gör man likadant under tre dagar. Och på så sätt så har man gjort hajj för Allah subhanahu wa ta'ala. Slaktet som vi offrar för Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala säger det tydligt klart i surah hajj, surah 22 La yana lallaha luhumwa, wala dimauwa wala ki yana luhut taqwa minko När jag har offrat djur, blodet kommer inte upp till Allah. Köttet kommer inte upp till Allah. Det säger Allah tydligt och klart. Lejenäl. Allah kommer inte att få nytta av köttet av det offerdjuret. Och inte nytta av blodet. Men vad är det Allah subhanahu wa ta'ala får? Vår Guds fruktan. Han ser ex och människor, han fruktar Allah. Inshallah man gör dua att man stabiliseras. Och på så sätt så har man lärt sig någonting av den här Arafa-dagen, av den här högtiden som vi har alaikum mm. sant alayhi wa högtiden som är vår högtid som vi ska eh, verkligen vara stolta över det är de två högtiderna, vi har ingen annan Profeten Muhammad sallallahu kom till Medina och han sa att de firade olika högtider han sa sannoligen till annas han sa sannoligen har Allah subhanahu wa ta'ala bit ut er, alltså till er allt detta med två högtider Idul fotar och idul edel adha Idul fotar och idul adha det är, det är våra högtider Vi ska vara stolta. stolta Inte bara stolta med våra nya kläder Nej, när man har nya kläder Då ska man tänka att jag ska förnya Min iman. Det, det är så man ska tänka, man ska koppla allt man gör Med någonting som är till nytta Nya kläder, våra barn vill alltid Ha nya kläder till id okej okay, perfekt, då ska man tänka på mina barn ska ha nya kläder jag ska förnya min iman mina barn ska ha nya saker jag ska förnya min relation med Allah SWT. mina barn ska göra saker och ting som är till nytta, jag ska också göra någonting som är till nytta för mig så det är det som är tanken så den här samlingen av människor som man ser, hela Kaaba Masha Allah om man nu, nu om man tittar på tv idag så kan man absolut inte få plats för nästan en pappersbit mellan två personer idag och imorgon på söndag eller imorgon på söndag på eftermiddag börjar folk åka upp till eh, Mina de åker upp dagen innan för att sen åka till Arafa man kan göra det om man inte vill man så kan man göra det om man inte vill så kan man åka till Arafa direkt man tittar på måndag Kommer du se hela Mekka nästan tomt? Det finns få, alhamdulillah. Tawaf kommer alltid, aldrig att stanna. Den stannar bara vid fem salat. Ingen annan. Tawaf kommer att existera. Men du kommer att titta på hela haram. Den är tom. Vad är alla människor? De har vänt sig till Arafa-området. För att bevittna det som är till nytta för dem. Vi ber Allah att låta oss. وارا بلندوم نستأذن أطلت وارا بلندوم صومي بعاف فنستأذن يبيه الله سبحانه وتعالى تقبلها فنص يبيه الله سبحانه وتعالى أطلت أوس هردا نيتا وفليدا آمين, آمين آمين آمين وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين إذاكم الله خير بارك الله فيكم وأحسن إليكم سامحوني على اللغة السويدية فقط لأنه رأيت هنا كله بحاجة للغة السعودية فحولته وانا متأكد انكم تعرفون السعودية فهذا لا يضر ازاكم الله خير بارك الله فيكم